Usaia skanpoko agiantzak egine izan dituzte, iriguneko bost hausapesegin batera, bost gazte ere igo baitira kasinoko horoltza gainera, beren berrikuntza eta ikerketen berri emaiten. Ikerketa harri gainera, puntako teknologiari lotuak gehiinak ere. Eta hildo beritik, jangene etxegarai presidentiak teknopoloen aldeko parioa egin dela marratu du, eun dogei lantegi badira teknopoloetan mila berreunde berroita mar langilerekin. Baionako teknozitean aeronautika enpresako katzen dira, bidarten numeriko sailen ari den izarbel, arkino ba izeneko gune berrie berriz gelun eko eraikuntzaren arloan, eta miarritzen berriz ozeanorekin zeriku zieduen espazioa. Politika publikoetan uraren gai azpun da, Bainatzeko uraren kalitatea hobetzeko inbertzio onbieek ikin direla eta hemendikita bimie hogei arte larogei milun euro emanen direla uraren garbitze lanetarako. Tranbus autobus elektrikoren proiektua bi an aien jarrikomen da, miarritze eta baiiona lotko dituen pidiarekin, xgen etxegarai. Donc la première ligne sera mise en place euh, au plus tard en 2019 mm. et euh, nous faisons tout, ce n'est pas encore tout à fait certain, mais tout pour que nous puissions avoir des bus 100% électriques. Berrikutzen arloan, zartu du etxigaraik erri elkargo pakarren afera. Naiz eta bere etxean, debate beroak dituen, beharrezko dela gehitu du.